eskolatikatera berriak harripilaragoaz futbolean jokatzera etxean utzi ditugu etxeko lanak eta kutxatilak eta koloretan margotu beharreko txorien laminak amari pezeta bateko chanpona eskatu diot patrikan aurkidean kukuak kantatzea bururatzen bazaio urrutian aita ikusi dut hol bat bizkar gainean hartuta trenbidea zeharkatzen. Udaberriko deizuriek ere, ez dute askoz gehiago behar, aurpegia laitzeko. Patxi, ezkiaga. gantzeneri. Mundu lirigabe horai mitaraz. irratia zure gratia, irudikatzen zenen bezalakoa? Bai, politagoa. Askotan irudikatzen ditu uruan, ezta ezagutzen ez ditugun tokia, guña presente ditugunak. Eta gero topoik jendegunean berailekin, e, bueno, ez dakit, e, sorpresa, ez zuzta eramaten dugu, bakaso horiak beharrean, ba ormak, ez dakit, berde zirudikatzen genitio lako, edo beltzak, edo txuriak, e, guztatu zaizu ikratia, barrotik? Bai, leku oso goxoa ikusten dut. Urte eta zazpila beteko umeak amarena hotxa entzoten duenean ikratian, nola esplikatu? Ama dagoen. <laughs> <laughs> esplikatu, esan, esan diot, baino, ez dakit, Ez dakit, e, bueltan juten naizenen, betiko jarrera ingo diten, edo edo ez? Tximeletak sabelean badakite, eh, maialen tximeletak zalea eh, dela, tximeletak gustoko dituzula, tximeletak irudikatzen duena. Horain zerbait bai, tximeletak edo beste zerbait bai? Txabelean, beti zaten da urduritaz un puntu bat? Bai, kazetari baten aurrean beti. <laughs> ona bueno, gutek aurko protagonistaren hautsa ezagutu dezue, eh? barintzena... Kaixo eta torri itakara. Hitzaren ahots, irate goikoetzea. Teklatzen mailan. Eledar. Uren barintzena... daiekeko Gaur modaz Sormenaz e, bizitzaz umetako hametez e, gauzatutako egiez. Tiri, Hori dena? Maien Olan horekin. Yeah, Iguntari Pres dagoen mailaren bueltan pres dago eh? mailen irati ere bai beraz eskutikketuta gubagoaz aurrera. Gurekin tornrne badezzue eh? gupozik. Bardintzen handi txitia Zer Biluzik gaude, biluzik eta jantzita Gaur modaz Maialen, holan horekin <tik> zodetaren lurretan abenduko gaulu zetan bertze guzialako ianeta ugaxi ukonu zetan eje onetan Biluzik, bilusik bilusik bil utzik oin utzik oin utzik utzik urgoiena ur ur eta izeak, besarkadak jantzi zizkion etxean ispilurik ez zuen umeari Euria egite da zuen maite. Euria zarra, zarra Euria erauntxika. Euria uoldeka. Egin zezala euria eta egin zezala euria. Kalek urputzuak zituen maiteko. Etxean ez zituen ispioak aurkitzen baitzituen kalean. Euri putzuen islan. Jantzita sentitzen zuen bere burua kalean. Burua eta gorpuza. Jantzita. Ez zur... Eta azal. Maialenek maite du, euria egitea? Bai, asko. Eurie egunetan, e... batek gehiago pentsatu behar du? Zer jantze? Ez dakit e, gehiago pentsatu behar zer jantzi, baino askotan e, guraldi txarrak ekartzen gaitu gure gustoko ditugun leku goxo ietan sartzea eta sormenari e, garrantzi pixkat ematea edo bere momentutxoa ematea eta bai euria asko gustatzen zait, euritako errepasko gustatzen zait eta ez nau euria gehiagi tristetzen. Ineiz egontzara edo egoten zara maialen urputzuetako ispioan zure buruari begira? Ba aspalin ez, baina zure olerke politxoien zuten ainitzenen konturatuna ez nire txikitako islada bat ikusi detela eta egiesan aurrak putzuzaleak die edo gea. Modak? Balio du eurie egiten duen egunetarako? Bai, Eta buzti ezkero? Bustitzea ere politze da. Nei gustatzen zait guztatzezait euritantak aurpegian sentitzea. Eta, bueno, lan bezala e, arropa bat guraldi txarrantzako sortzen aileanen ba, buruaire birageio man beharrizatentzaio oialaldetik eta e, behar ditzulako bere ez daugarri bereztiak, ez da, eta bueno, ba, oso ondo da, ugutzako askotan reto bada, hoi. Mm -hmm. Bustitzen diren jantziekin zerregin behar da? Kendu eta lehortzen jarri edo jantzita utzi, azalak lehortu ditzen? <laughs> Segun eta azten momentutan gauden. <laughs> bueno, gaixotu arte ez din iraun ez, baina, bueno, askotan... Eh, segun ze momentu bizitzen naizean politia ere izan liteke. Busti sentxazi hori. Bai. Eh? Maialen, modak badu zentzurik, gabe. E, moda hitza, segun eta nola ulertzen degun, jasteak badu, badu berea gabe ere. Jende asko dago, jantzita edo biluzik ispiluaaren aurrean jarri nahi ez duenik ez da. Eta zer daba ispilu bat? Edo zein da ispiluaren funtzioa? Edo zein izan behar luke? Edo ba maialenen kasuan, zein da ispiluaren funtzioa? Ispiluaren funtzioa neretzako oso garrantzitsu da nere lanen. E, norbait jaztena higeanen, e, berari zuzenen aurpegia beidatzeko garraio bidea dugu ispilua, eta askotan, behai erropan nola gelditzen zaion, baino gehiago inporta zaigu, bere aurpegiak, bere burua izpiluan ikusita ze esaten duen. Gu korri kaso egin behar diogu. Gu gea pertsona horren sentimentura hurbildu behar geanak. Uh -huh. Eta aurpegiak dena esaten duen. Kasu askotan, maialen da beste pertsona askoren ispilua? Uf. Hau da askok, E, zalantzan, galdezka, haulku e, eske joaten diren asko ispilu, kristalezko ispiluaren aurrean jartzen dira. E, asko jartzen dira, maialeni begira, maialenek bere esperientziatik zer esango zain askorentzat. Zu aien aurpegira begira egoten bezala asko egongo te dira. Zuk aurpegi jarriko zain. Nik uste dut hau e, dala Eman eta hartuko alkar lan bat. E, eta bai, badia pertsona batzuk, aurpegia eta begita batez ere gehiago beidatzen dizuenak beste batzuk baino. Agian noiek die laguntza gehiena behar duenak, e, gehiena behar duenak guberai eientzutea, e, eta bueno, ba hori da, gure egin beharra, ikusi, eta entzun. Bilustasuna? Moda da. Bielu beti sant moda norbera ondo sentitzen dan bitartean biluzik. Silen zauriez Urbiltzen ezure Gondora Negareta odol Malko Maialen pentsatula saie, eh? bostitz, eskatu behar dizkiztut Bostitzetan, maialen Olano aurkezteko Bostitz, eh? Eta sasiz dira Bideak Gure horo etzapen este ando hasbelea y estean gaur belea eta maia lenda. Ama, bikote, alaba, arreba edo aizpa, eta sormena. Zure zantzua galtzen dira, ilurretan idatzi Promesa utxalen antzera, bidazti mantzur bat, Elena naz ulagun bati esanionean gaurko saioan modaz hitze egin bergenola berak santidan modaz meñaz sue xormen azaritzen sarete danik orduan erantzunion bihar hau da gaur sortzaile handi bat etorriko da asko. ama bikote alaba arreba eta aizpa eta sortzaile handia Maialen nola nokaisotan geturritakera. Eskerrik asko. Maialen, zer da... sortzaile izatea? E, zein da maialen sortzailea? Zer egiten du maialen sortzaileak? Zer sortzen du? Zer ekitzen du ez sortatik? Bueno, saiatuko naizpiskar nere buruek kanpotik beidatzen. Maialen sortzaile bezala da... Daba... Guesteko bostakarte idazten, josten, marrasten, oialamozten, koiareak egiten. E, tenbora guztia gutxi iruitz zait sortzen aitzeko. Behar bat da. Behar bat. Eta buruan e, pilatzen zaizkite guzti. In nahi dituten edo sortu nahi dituten gauza horiek ez bali ma ditut materializatzen, ba, benetan txoratu itxenaiz. Mm, idazlekin solazian aritzen garaskotan, eta ea, idazleak istorioak eraikitzen ikitzen ditu e, itzekin. Bai. Esan dezakegu arropa diseinatzaiek, historioak ere dituela oialekin. Bai. bai, guztiz. Nere kasuan. Zer kontatu nahi du maialenek? E, batez ere nire lana e, izan da pixkanaka pixkanaka sortzen eta lotzen junden kate batez. E, nire lanetik sortu nahi dutenna da batez ere gure gana jotzen duen pertsona hori atera de di gure, gure etxetik gure dendatik sartu dana baino pixka bat pozikago. Sentimendu hau txikitati datorkit, kit. E, oso oso bakarrik markatu <coughs> sentitu naizen momentuetan lagundu didalako sortzeak eta eta bueno, ba, eskutik hori hori nenieke eman beste batzuei ere norbeak bere burua maitatzea, valoratzea, ikustea denok daukagula zerbait oso politedana. Eta askotan baita ere, ba, norbait ikusten degunean bere burua ez dola bate maite, hori reflejatzen da jasteko, jasteko eran, jasteko seguridadean, e, gauz asko ikusten ditugu, azkenen e, jertxe batetik hasita, ba, nola kontatzen dizuen bere jasteko beharra zein den, zergatik gatik datorren, eta segituan ikusten da jastea, Dan berarentzako jolas bat moda gustatzen zailolako edo e, behar bat dan eta sufritzen nahi den eta erroppagatik sufritzeak da. Ba, ez da ukatzentza handirik baino gertatzen da. Erropa ez da garrantzitsua baino gure itxura ba, itxuran edo gure gure azzalaren barruan ondo sentitzen ez bagea, zerbai jasten badegu ondo sentiararazten ez gaituena Ba, jende asok esaten digu. Eske ez naiz, ondo bilatu ez dutegun erosoa pasatu lekuskan posentitu naiz eta ordu pentsatzen denik bajastea baita dala garrantzitsua zuzean hori e, reflejatzeko modu bada. Mm -hmm. Maialen, gero hitzein gode gu sakon-sakon e, bezeroekiko azkenean pentsatzen e, lagun bihurtzen diren bezeroien bazko gai harreman e, lotura hoiek e, e, sormen prozesu horretan, sormen lan horretan, Baan. kontatzen dituzuen hau jantzi oialen bidez kontatzen dituzuen historioetan e, lagun asko dituzue formak koloreak E, oialaren beraren ukimen sentxazioa e, horiek dena kombinatzea magia egitearen parekoa izango da horiek dena kontuen hartu behar dira eta nerez jakintasmentik seguraski alder dikeiagore bai ez dakiz esan natural ez ateratzen zait e, txikitatik e, asitako kate bada eta Magia nei nekitzen detena ezbaitain besteko magia irutzen, itzen deguna da, ba deguna gustoa. Mm -hmm. Pasioz, hori bai. Idazleak bere sortze gaitasuna berasteko irakurri egiten du asko bai. eta asko eta asko. Bai. E egiten du moda diseinatzaileak asko eta asko eta asko bere sortze gaitasuna berasteko. Begiratu, oserbatu, entzun. E Beti, beti on hirik eta ikastea gauza berrik, hoi alberrik sortzen dienen kuriositatez ba, ba ikasi, josteko e, era ezberrin asko daude, e, diseinatza ere bakoitzak bere eraiten ditu gauzak, e, nik adibidez, ba, pixkat e, idatziari lotuta ez, egin, diseinatzaia gehienak marrazki zaazten die beraien lan nahi Ni beti idatzi zaazten naiz. Eroso goitzen zaiti idaztea azduk esan dezumezela histori bat. Histori hoi beti sentimentu bateti dator ikusi deten zerbait egati, o bizitzen nahi naizen zerbait edo askotan, ezagutu deten norbaitegatik. Gure den da, etortzen dan jende asko oso pertsona bereziak die, e, azkenen bere historia kontatzen dizue, eta pff, aspali esantziaten, ez nastu sentimentua lanakin, ez nastu bezeroa laguna izatearekin, bairatik nik hoi ezin datin. Nei norbaitetortzen bazait eta e, bihotza irikitzen badit, ni etxea historia horrekin jute naiz. Tagian, urrengo soinokoaren parte izango da, bera kester jakin gabe baino jendea da gutzako gure gure vitamina, berai esker biziega, berai esker daukegu lana pasioa gogoa eta bueltan etortzen diren da esaten dizuenen, jo, ze ondo pasatu nuneun berezi hortan, ze ondo sentitu nitzen soineko horren azalean, jo, ba preokupatu die etortzea, hori esatea eta bai, jende asko kesan dezakego, jendeago seziltzen, eta hauek erropa garrantzia ematen, ez? Baina, bueno, bapoz ba ahondi ematen digu jendeagutaz e, gogoratzen denen, eta bueltan etortzen dienen eskerrak ematea, eskerrak guk eman behar dizkia gubera, iai. Di, ez dut eskorri zeinian duri sira-sira era jongoara? Bai, bai. Bazen behin, bederatzi urteko neskatilla bat, laguni gabe gelditu eta oso bakarrik sentitzen zena. Mai alen jaraituko dezu ipuia? No eski. <coughs> ba behatzi urteko neskatilla hoi eh, jolas, jolas bat as, neskatilla horre jolas bat asmatu zuen Eta zan, bere gurasoen engelan sartu, bere amatxoren armairu eriki, eta ba han zeuden soinoko, alkandora, eraztun, belarritako eta aiekin, guztoko pertsonaiak adoptatu eta ispiloaren aurrean jonlaztu. Naskati jauran maialen da, ikusi egiten duzu. Ontzi eh egurrezko mailari begiratzen diozuenean ikusi egiten duzu bederatzi urteko neskatilaura? Bai. Bai, ikusten dut. E, oso modu ederrean eh egin duzu aurkezpena zuen weborrian hala zaltzen da e, ireki eta, eta zure istorioa. Ai. E, lehenengo agaila lenengo lenengo orrialde hortan e, zergatik da? Garrantzitsua ume baten ametsak lan eta leginaren bidez egia bihurtu daitezkla kontatzea bestei. Ba munduan ume asko daudelako, eldu asko gaudelako ume hoiei beraien bidea irekitzen laguntzeko, eta em, ume baten gaitasunak eta maitasunak iruditzen zaite ez diela inoiz, txikitu behar umeari utzi behar zaio beha izaten eta erakutsi behar zaile nahiak eta sentimentuak ez daukela ez daukela e, bukaerarik benetan sentitzen den hori egin dezaketela eta hori dela garrantzitsuna bizi ontan azkenen zu zu izatea. Mm -hmm. Inguruak zer esaten hau da Maialen bere txokoan oialekin jolasten aritzen zenean ispilu aurrean pertsonaia ezberdineni izaerak eh, jantzien bidez eh, adoptatuz eh, inguruak eh, etxean eta ze saten zuten ikolaneta. Bueno, eh antzezlean saltxera, eh, xaltxera, eh pozik ikusten induten eta ordun baiasan Pentsatu zazu irati nola uste nion amai bere gela. Traste guztiko egainatera, baina alde hortatik e, libre sentitzen itzen. Zerbait ondo itzen nula bezala sentitzen nun, ez nula kalterik itzen, eta beraiek gozatzen zuten ni ikusita, ba, disfrutatzen, ondo pasatzen. Zure lanari lotuta alderdi askotan egiten dezu edo urbiltzen zara umeetara. Adibidez inoiz, Eskoletan ere izan, zara e, baumekin zure bizipena kontatuz, zer egiten ezun kontatuz, e, idei hauek egera transmititzen dizkiazu eurek beren bideo horretan e, arro, gustora, sinestu eta sentitua eta nahi duten horretan bidea egiten saiatu da egitezen, ninten hori lortzeko. Bai. Zekontatzera joaten da, maialen eskoletara. Bueno, ba, mailale hasi izan eskoleta joten e, euskerazko programa bat e, bultzatu nahian, Eusko jaurlaritzatik ditusiaten eta e, euskera zitz egiten genuen e, eta lan berezia egin uzten jendean nahi zuten eskotara joteko meiguren lanari buruz zitzaiteko. nire lana inoiz ezin ez duten nire sentimentuetatik apartatu. Naiztelako pertsona bat, ba, benetan gustatzen zaion na itzen ez, eta sentitzen dena. Orduan, e, euskera eta sormen alotu nitun eta sormenaren barruan, ba limiterik ez dala erakutsi nahi dietu mei. Eh, zoragarrik die, zoragarrik die, gustiz irekitzen die. Eh, misterbait erakustean nijolakoan beraiek erakutsi didate eta gauza zauragarrik atera die esperientzi hortatik. hautsa egun batean bilakatu zen bizigai hautsa hartatikan ustegabean noiz bai gina de... idazte, marrazte, joste prozesuan musikak ze, ze tokidu, ze espazio du edo espaziorik beste espazio batzuk ematen dizkiozu e, musikari eee keba E, idaztea, entzutea, dena oso eskutik diho, e, musikak ff, trasladatu itxengaitu eta, bueno, ni neko pertsona sensibila izanik, ba musika behar det, behar det. E, beti, beti musika kin lan nahitzea, beti gustatu izan duzait. E, irukantu eskatu izkizut eta tartean, hau, e, esan diazu, bueno, asko aukeratu zen zenitzakela. Eh, bueno, a bat. Bai, izarren hautsa. Bai. Gustuko duzu. Asko. Pilatzen ditum, sayatze hortan ez ingelditu. Jakintza eta argia. Bide ilunak nek ez aurkitu. Lege berriak noiz bait ditu. Hortan jokatuz bizia Gizonen lana jakintza dugu Maia zer da moda? <laughs> Konta jo ziratirik, zer da moda? Puh, ni kontatuko izut modan etzako zerdan e, Modadan etzako noski arropa, itxura e, Lanbide bat Eta gauza asko. E, ez eta gaiegi gaiegi gustatzen zaiten itzen nere lana aurkezteko, baino bueno, gauza hon askore ikusten dizkiot eta superfizialidadea hundia ere bai. Agian hori da gutxina gustatzen zaiten alderdia, baino bueno, moda esango nuke azkenen dala kalea, jendea saltzea, erostea, egitea, jaztea, kentzea, gauza asko. Zuri irakurri dizut moda libre izateko modu bat e, dela. Askok esaten dute modaren esklabu bizi garela. Zer esan nahi du Maialenek? Libre hitz erabiltzen duenean eta zer esan nahi dute esklabu hitza erabiltzen dutenek? Zergatik kontra esan hori? Ba, kontra esan hori itzorren barruan daulako, bi aldeak daudelako, ez. Alde batetik, dau, e, norbea izateko libertatea, norbeak bere buruari eman nahi dio nitxura ematea, aske sentitzeko bide bada, eta beste alde batetik moda, tendentziak... E, gaur egun negozio handia egitera jundienak e, mundu ontan sartuta, ikusita, bat, hiru asko irabazi dezaketela, e, tokatu zait ikustea, bat, lekuez berdinetan, lanagati juna, ez eta ikusi jut, bat, zortzi behatzi urteko humeak e, lanen ba, esklabu modun, Enpresa gaur egun oso ondo, et, e, ikusita dauden enpresa eta oso garrantzitsuak dienen zako lanen. Hor noski, horreke hori ikusten dugu nahi eta hori pixkate dakin jai ba, aserre bat ere sortzen dugu. E, baita ere, azkenen moda pertsonak e, erabiltzen dugu zerbait da eta azkenen... E, segun eta ze pertsona dago norratzetik ez, bai zan zerbait oso politxe edo oso itxusia. Askotan zer jantzira bakitzerakoan e, bestei begira jartzen gara, bestek zer daramaten begira eta bestek nola ikusiko gai justen, e, begira. E, esaten zen ari zaren aritik e, garbi gelitz nahi, ze garrantzitsua den geure burua ezagutzea. E, bai. Zer nahi degun erabakitzeko gure gorputzarekin eroso nola sentitu gaitezken e, erabakitzeko, eta guk gure burua ispilluan, e, edo gure begitati gure begietara begira ondo nola sentitu gaitezken e, erabakitzeko. Nola egiten da hori, hau da, nola ezagutu gure burua, e, zer jantzi, nola jantzi, eta ondorioz ondo sentitzeko, ondo sentitzeko. Nola egin ezagutza prozesu hori? Ban ikusten deda labarroko prozesu bat, Kampo eraino iristen dana, norbaite ondo ez daunen askotan kampotik ere ikusten da. Eta aldiz ondo daunen kampotik ere ikusten, ikusten zaio zerbait ez. Zerbait politxe balin badaukeu pertsonak da norbea bea izatea, bakarra izatea. Eta bakarra izatea ez dixo hola edo ala jasten zeanarekin lotuta, Baino zu zerbait jantzi nahi balin baduzu eta balin badakizu bazure inguruan edo piska kritikatu izango zuela edo beidatu izango zuela edo eta hala ta gustitze atrebitzen bazea hitea ba nere iruitze zait horrek erakusten du zure nortasunaren pusketatxo bat ez agian igual kanpotik zuri begira daudena garrantzi geiago ematen diote itxurari zu zeuk baino Norbaitek txapela bajajantzita ikusten bazaitu esaten dizu. Jesus neska, noa zuaz txapelajannttzta. Hoai!nik ejanntzina nahi dut baino naiz atrebittzen, ze esango oteue, ingurukok eta ohixe pentsatzen, jantzi jantzi, antzi azkenen etxetik ateratzen naiz txapela gabe. Bueno, ba nik txapela jaten dut gustatzen zaitelako eta askotan, Notatu dit, jendeak itzen ditela txapela horren kontua, jesus neska, zeintzeala pentsatzen dezdu txapela jantzita, eske txapelak pertsonat, pixka tapature itxendo, ez da irati. Orduan, segunetan hundik beidatzen deun, hainbeste gauza ez berrin ikusi daitezke, dendan adibidez, migdalan, hainbeste jende pasatzen da, eta hainbeste sorpresa jaman ditut, bere buru asko maitezonat, sola pentsatzen un pertsona bat eta zigal kontuatzen naiz autoestima oso baxuken bizidala edo alderan tziz eta azkenen ba dena pertsonan gelditzen da ikusi dezakegu soinoko bat e, pertsona baten soinean eta eta ez gustatu eta soineko berdina beste pertsona baten soinean eta ah, ze eh <laughs> Hori. Gaur maialen txapel, txuri eder bat e, jantzita etorri da. E, Gogoan dezu? Txapela jantzenuen lehenengo eguna? Iniz, maialenek izan du? Lehenengo zalantza hori? E, txapelarekin edo beste bai, e, jantziten bai. batekin. E, e, bai, noski. Jantziko detestet jantziko. E, esaten dituzun kontu, bek, esango dute, ez dute zango, e, zein puntutan e, maialen da jazte kontu honetan eta e, bere buruaren jabe egiten da. Noiz egiten da. Ba... Edo etzara horren korsiente izan da ba... prozesu natural bat, edo edo nortasun hori ere indartu du e, maialenek. Edo hori ba... berezkoa izaten da. Edo landu daiteke. Bi gauzak. Berezkoa ba gustatzea, zetik izaleike pertsona batxapela chapela taion gustatzen edo takoiak etzaion gustatzen edo edo edo e, makillatze etzaion gustatzen edo mila gauza, ez? Baino gustatzen bazaizu nei azken indarrak beti esaten dit, intzasu. Zuri gustatzen bazaizu eta gero beste exdez saten duten zuke e, damarkizun itxura horretaz eske azkenen benetan maite zaitunak maite zaituz zu seanagatik. Ez da, markezun txapela gatiko, da, markezun soinekoa gatik ez? Gintzazuna, idazuna, bizitza bakarra da. Eta, pff, motxa, izan zaitxestu zeu. Hoi da, nere, nere esalditxoa. Zergatik ez, Ezta? da? Oixe, zergatik ez. Ume horri esan martzaio barruan daukagun, ume horri zergatik ez? Jantziakin eta beste guztiakin. hobea da, ez tezkoa jasotzea indagero, norbea gaina konturatzen joten da. E, zer ekartzen dizkizun gauza honak eta zer, gauza txarrak penaik ga handdina da nahi eta ezikea. ez zitea. Ez intentatzea ez saiiatzea eta hor gelditzea, hoi da pena. Baina, um unbaitetik bada, bada torradu da legia, Hor, e, gizarteak edo gure inguru horrek duen botere hori, mm -hmm. ez? E, e, zergatik izan behar dugu edo, zergatik gara usartak alako erabaki bat hartzen dugunean, arrunta izan beharko luke, naturalda izan beharko luke, oixe. zergatik du alako indarra inguruak. E, mm, zergatik jartzen dizkiogu inguruaren izenean mugak gure buruari. Azkenen gure buruan daudelako modak. Inporta zaigulako. Bestek ze esaten dute. Eh, inporta zaigulako beste gustatzea. Baina, gano bueno, nik alde hortatik ikusten dut aldaketa handi aurko gaztetan. irati. Ba adibidez, e, nik 17, 16 urte nitunen eh jastea gustatzen bazitzazu edo begik margotzea nahi izanez gero, bazinen ba, zinen, ba lantatua atrebitua eta mila gauza ez gain aldiz ikusten dut hori chesto nada la ez pilla bat aldatu da Azkenean gakoa, Anistasuna han errespetatzen egon daiteke ez da, eta horri balioa ematean. Zerderrak izarte kolore txuan itz bat ez da? Dudigabe. Ertzak ez berdinak dituena? gabe, Eta guztiak ederrak? Denak. Han, beltan kontatu berdiezu Mikdela txokoa non dagoen eta zer den eta bere sekreto guztiak erakutsi berdiezkiazu e. Eh? <laughs> odo aragisko urte hau aragisko urte sentitzen maialen migdala zer da nuntako zeu sentzen da migdala barruan ze ikuzten da kanpotik Zer da? Zer da Migdala? Nik barrukoa kontatuko izut. <laughs> migdala da gure txokoa. Migdala da gure gure lantokia. Migdala da nire nik ordu asko sartzen ditugun lekutxo bat. Eta migdala da ba betiatek zabalik daun leku bat e, gure lanaren Maitale legea, eta gure pasioa jendea da. Mikdala behas egin dago. Bai. Eh, zeikusten da barrutik kanpora. Barrutik kanpora? Zeikusten bai, ez zuzu. Ba, gie esaten baleen ba ezu? Ia estetiko uzten barrutik kanpoa. Barru sartzen naizenen nola nere munduedan nire aizpakin konpartitzeko gure munduedan. Ba, intanziade oso bizitzen deuan sartzen gehanen, itxena geana, eta askotan ikusten naiz, e, ateizeko ordua iatzen denen, kontuatzen naiz dela, iune daun, e, argi daun, eguraliona e, daun, txarra daun, no, berriro nere biziko beste realitate puxketara, e, beste atea zabaltzen detela. Ez da, ez zer rasko ikusten barrutik kanpoa. Zeu saindago? Ze kolore du migdalago arruan? Ba, bete ikusiko dezdu emigdalan txoko bat beltza eta beste txoko bat kolorez betea. Ze ikusten den, ba, ikusten dute batez ere nire aizpa, ansartzen aiz denen. Ikusten dute guke egin dako gure jostunek... E baixen, usaina? usaina? Usaina. oso garrantzitsua da gutzako. Beti saihatzen gea e biaizpai gustatzen zaigun usaien bat e, izaten. nahi degulako e, gure lekutxoi e sentsazioen txaz, sen kajatxo bat izatea jendeantzako, ez? Eta usaiak musikak bezela, nikuz bete pertsona trasladatu egiten nola. Eta bueno, basailatzen gea usaingoxoa izaten, zer da zitzatu usaina importantea. Hm, kuriositatea sortzen <laughs> dian e, zerbait, e, oial arte, kolore arte horretan bai. ze ze sortzen dan. Metafora kiki e... bai. Ba, ez du ke izan da ezton komunikazio usaina, jende usaina. Hoge, hoge da. Migdala ke denbora i bat egindu, eh, behasian zenbat denbora? Ba 17 urte, nik beti esaten dut urte bat gehiago, nerezako 18. zergatik urte bat lehenago hasi beharri zaten deu badatorren urteako erropa aukeraketa egiten edo datorren urterako kolekzioak sortzen eta ordunezako ba 18 urte. E, gogoan Eh, gogohan dituzu presente dituzu eh abiatzeartako e, sentipenak eta 18 urte hauen ondoren atzera begira jarrita e, zer sentitzen da. Eraikitzen Joan Zareten hori e, ikusita eta siraiek gogorata. Ziurraski eh kezkak, ba, bildurrak, ongi egin nahia hori eguneroka izango da baina E, eta hori dena, horrek e, denak aurrera egindu. Bai, ba sentitzen da, seguraski, edozein autonomo, edo, edo zein den da, edo negozio duen pertsona baten sentimentuak ez. Nik ze sentitzen dut, ba, izugarri erakutsi ditela lanak. E, neretzako garrantzia ondina duena, lanari esker ezagutu deten, Jendea, Pff, jende zora Baita ere, eta dena ez da lore usainekoa. Bestelako jendea ere bada. Eta sufritzen ez du. Ez da erresa, oitokatzen denen. E, ikusten dut, ogeita urteko neska postasun betea bere ametsa kumplitzea dijona, Eta gaur esan dezaket, berriro, puntu berdinea, bueltatzea tokako tokatuko balitzait, berdinea ingo nukela. Gauza hon eta txar guztikin, baino guzti seguru, berriro, hasiko nukela ibilbidea. hasi hasizuke mantzen nieno, asira, eta gero, eldu zion, e zur eskuari edo el duzenioten el eh, nagorek eta, eta biok ez berdina izango da. <laughs> ba, be da, bizitzak e, eramaten tsuitun gauzak diez. ez. Asi, asi, asi nitzen bakarrik. Xan bezela 24 urtekin eta bueno, ba segitun e, jende geixego hartu behar izan nun beste bi pertsona, eh etorri ziren Lankide bezela Magdalenara, ez. Bigarren urtea den daerik eta netzako klabea izan txan, nire bizitzan, eta, claro ba, lanean nire izan txan bere, bere eragina. E, gu laua nahi arrebagea, nahi txikik istripu izugarria izan txan, ia urte beteko e, ingresoa, komane ontzan denborasko, eta, e, ia beti horietan, beste gauzaik asigendun irati, Iabete horiek pasatu ondoren, nire aizpazan pertsona bat beti e, inoiz ez nun pentsatu biok batea lanen bukatuko gendunik. Zortzi urten e, diferentzia aukeu, eta inoiz ez nun ikusi pelikula hoi, ez, biok batea lanen, nire burun, baino gurean nahien agertatu zenen, hainbeste gauza gertatu zien ingurun, Ba, asizan etortzen den launtzea. Eta ustez nun momentu baten, e, bere ikasketak bukatu zitun, eta nik pentsatzenu jarraituko sola ikasten, ez? Eta, eta ni saiatzen hitzen gaina, behak ikasten jarraitzea. Beak nahi zon zerbait izateko. Eta aurren jarrita hola ises antziten, nik ez dut beste zerri nahi. Ze ikasi barden noa juteko, zure ondo baino beto ez nahi zinu neongota. Gaur arte irate. Ja ez dakit nunasten den nagoren, nunasten den maialen, ez da ez zer gure bizitzen de deuni konpartitzen, eta guztiz arro nahu, beha, eta bat ez zere, e, bere bizitzako ordu gehienak nerekin nire ondoan konpartitzea erabaki doelako. Eta ze zesango izut ba gozada bada. Ze gertatzen da? iuntzen duenean eta migdalako atea izten dezuenean. Zuk zer imaginatzen duzu gertatzen da hor barruan, zueket zaudetenean. Hipotxu <laughs> batzuk lanbatzuk iteituela. <laughs> bani sentitzen detena da... Imaginatzen jozu dantzan, oialoiek. Ai. Elkar besarkatuta. Eta? <laughs> Zeikulako <risa> festak antalatzen. <risa> Usten dut, ni baino sormena ondigoa dauken baten aurren jarren naizela gaurrez, e, ba bapolitxe izango litzeket. Bai, gustatuko litzeket bizioi eotea, baina benetan esango izutu, atea izten detenen, askotan sentitzen detena dela ze pena ordu geio ez zeotea barrun. Eta beste batzutan esaten dut, ze ondo nere familina nijola, danetik ezta. Baino, Ba ez dakit nola esan, sentitzen den neguan batez ere, kalefazioa itzaldu, atea itxi, eta ateatzen naizaren, ai, soinoko gaixok, hotza gelditzen die. <risa> bai, azkenen, arropa baten, nik usteet bizia izango balute, ametsik polikena izango litzatekela, pertsona baten soinean bere urua ikustea ez, Azal horren berotasunean, eta gorputzerren mugimenduan. Asko altzaldu dugu zu maialen, zuentzat, zuretzat, ze garrantzitsua den pertsona bera, pertsona bera ezagutzea, eroso sentiaraztea eroso sentitu da din hori, eraikitzea eta eskaintzea. E, Imaginaz, hau, Manu no, alani migdala dendara, tatea zabaldu dendara, e, nola hasten da, harreman hori, nola asten da zuen lana pertsona horrekin? Ikuste tratua oso ezberrina berriña dela, sartzen dan pertsona ezagune balin bada, edo ikusten badeulen engualiz etorri dela. E, Printzipioz bi pertsona mota sartzen die dalan bat. E, moda mundua gustoko dona eta guztatzen zaiona e, erropa ikustea, erostea, erropak injolastea. Eta agian... E, bere gutxi ditun momentu oietako bat hartu do ondo pasatzeko, Ordun askotan olako pertsona danen nahi izaten do bakartasun batean berari lasai-lasai uztea ikus, ikus miran. Guk hori ikusi bardegu eta respetu behar dugu eta utzi bardegu lasai-lasai pertsona hoi berera ibiltzen. Ta gero, beste pertsona mota da, Sartzen dan momentutik nola baita dirazten dizuna laguntza behar dola, ez? Bagu hortako gaude, gure lana eskaintzeko, entzuteko, zer nahi duen, edo zer nahi duen ez dakin horri galdera batzuk egin ez, bera pixkan nolakoa dan ikasi eta berarentzako egokia den zerbait ateratzen hasteko eroso sentit arazteko, bea... E xoko batea eman, in intimidade pixka batekin eta bere burua aixpiuna horren jarriz, balagundu, lagunu ikusi arte bere burua zeren barrua hobeto ikusten duen. Eta ezpadua aurkitzen? Ezta ezter pasatzen. Bada jende bate guk euk esaten dioguna beda gaur ez aztur egune. Jun lasai. eta etorri beste momentu baten pakizu iratiemakun feak dauzkeu gure altibajuk, gure kontu hormonalak, eta pentsa ze puntuta ino iristen dan batzutan, norbait egun baten etorri, erakutsi gauza batzuk, eta zerretzai gustatzen. Handik egun eta etortzen zaizu, gauza berdine erakusten diozu, eta esaten dizu, jo, haulen gauren ez nuen ikusi. E, nola gauden gure barruan, Ser ikusi handia dauk e. Migdalan ez da gaur saltzea. Migdalakoa eske jendea gustate zaigu. Orduan e... eta ez teza te jendea gustate zaigu jendea saltzen diogulako eta saldu naietelako baizik eta etorri, ikusi lasai momentu honbat pasatu eta gustatzen bazaizu berriro etorri. Nahiago du gaurre saltzea baino beste ogun maten berriro gutaz gogoratzea. Edo dendatik datik ateatzen zeanen sensazio matekin natera eta ikusten zean lagun horri komentatzea ba, beha horri zan naiz eta oso guztoa. Hoi nahi deu. Eta kitxo. Eta ez da pasatzen, gaur sartuta eta erostez pa ez duizken nike, hor hau nau, barrun nau, eta zintezak etartu nahi deten guztie. E, askotan jendeak, momentu ezberriinek pasatzei jugu, Eta igual sartzen zea gustatzen zaizulako ikustea, baino igual gustatzen zaizun hori momentu hortan ez zaizu ondo etortzen erostea. Eta zer pasatzen? Utzi lasai. gero, tokatzen bada, ba, ueltatuko da. eta bestela bagauza guztik dute izen bat. Ta ya Bilatu eta bilatu eta bilatu eta aurkitu ezean, sortu egin editege. Neuk da aldiz? Bai. bai. Guke lana iteko eraiz berrienak ditugu. Ee Badao jendea oso garbi dauken azten nahi do negun berezi bateako momentu berezibateako eta ez da aurkitzen egiteko posibilidadea dau. E, eta gaine, esango genduke gure laneko hauzaik politxenetako bat irutzeza egula horixa ez da. Bazuritzea ez du nahi dezuna. Edo ez badakizu zen nahi dezun balaguntzea eta zutzako zerbait egitea. Eta bueno, posible da. Mm, eta norbaitek, zerbait, espero duenean, zuen sormen lan horrene ondoren, e, maialenek sentitzen du erakusterako garaian. Uix, tximeletak. E, <laughs> ze, aurretik oso itzegin egongo da, oso neurtua egongo da, baina kaso keroen baitza, eta maialenek ba. nahi duena da bezeroari lagun horri Duski. ordurako pentsatzen lagun izango dela e, <risa> ba, askotan ezagun bintzetu bai <risa> e, eta askotan lagun ere bai e, adibidez emazte kasuan ba esan dezakete pff, oso eskertua sentitzen naizela dela e, etortzen danen emazte gaibat eta esaten ditene bueno, ba, olako egunetan ezkondu beharret eta zuke gitean nahi desoinokoa Eta askotan, gehienen, migdalan, soinekorik ez dago. Eta, uf, eske, migaliz pentsatzen dute. Ezakindik konfiatuko nuken, beraien negan konfiatzen duten bezala ez da. Astengea izketan, bukatzen deu argazki batzuk ikusiz, eta lehenengo saioa da ni bere munduan sartzea. E, ez bali madak izten nahi duen, ba, jutengea hitzen bidez, e, iristen puntu batzuta, ba, ikusi zein izan lehiken bere guztuaz, zez, eta horti jarraituta, ba, ispiluak esaten dio pertsonari zehantzita aterako den. Maia lehen, oialak informak ematen, eta bea ispilun aurrean esaten, hau hola gustatzeit eta hau hola gustatzen. Eta lan egiten lanetan jendeu irati. Bezer horik ez dagoenean? segertatzen uh, da Migdalán. Eta ez zer pasatzen mila gauza da ere iteko. Jostuneekin hitzein, hasita e, gauden soñukoak jarraitu egiten, e, mila esan dizut e, nere langustik hasten diela idatzi ez, idatzita eusketen ideia horiek materializatzen hasi, baden datxukundu. Uf, gero Bastar guztik erotzei jutun ere, mueblekin dan ere, trastekin, leku zaldatu, itxura latu ez da bukatzen lana. Goierrine askok ezagutuko zaituzte, baina kaso beste batzuk ez, nuntzaudete ze azkibia sainen? kale ba, kalenagusin gaude, kalenagusio gaita behatzi zenbakie, eh? eta hortxe gure ondoan dau San Martin, eta beste aldean e, Santander bankua. E, Maialen zaldi biharra da, orantxe behar sainen ibiltzen da, bueltan, bueltan, e, baina munduan arata ona ere ibilitakoa da, eta ibiltzen dena, ez da, ba, Madrid, Paris, Itali, e, moda toki guztietan e, berdina da, ez berdina da, e, kulturak eragina du izaerak, eguraldiak, inguruak, paisaiak, Ai. dena da modaren parte, eta moda guzti horren, Esan dezak eztuk eh? esan dezun bestela moda leku ezberrinetan ezberrina dela. Haibiz, e, kolezio bat diseinatu eta josten deunen e, oso prenda ezberrinek aukeratzen die Euskal Herri batean edo Andaluzi batean. Euskal Herrian beltzez asko jazten geha eta Andaluzian, bueno, iruitzen zaie generalki hitzik dute, eh? Iruitzen zaie uf, oso tristea. Solo la pertsona gazte bat beltzez jantzi ta joan. Eh. Saltzen da askoz gehiago kolorea, folklorea. Gustu ez berrina ditugu. ez da dendan asieta dendan bukatzen maialenen lanak egoak ditu konta bate India eta Madril Gomesurztegiaz eta e, zergatik duen maialenek e, beharra eta gogoa eta naia alako proiektuetan parte hartu eta alako proiektu askoren e, sortzai ere izateko e, zuregantik ateratakoak e, e, direlako e, zergatik maialen Zergatik ez, e, berriro ume eta hueltatzen geha. E, beti sentitxu dut, ba, umeak kapazitadea ondia dutela, gure oraina eta geroa diela, eta politxek die, politxek die barrutik, e, ff, gardenak die, askotan pentsatu dut, ze politxe izango litzeken mundue beti, beti ume izanik ez da. Gero responsabilitatea sartzen daiguta, bueno, ba, kiuz egertatzen den, eta, claro, noski hoi fikzio bada. Baino <coughs> junai zen leku guztitan, beti tokatu zaiz, ba, nola ez umen bat ezagutzea, eh? eta, diridez, ba, indialenen gualdiz junitzenen, e, lanea junitzen, madrilgo enpresa baten bidez, beraientzako diseinatza ibezen lala nahi genun eta bueno, aterrizatu eta seitun konturatu nintzen hango begiradak hango unmen bizitzeko era zen baduten guk ez degunetik eta zenba falta aien gu egunetik ez eta hordun ba hortik sortu ziren proiektotxo batzuk eta bueno ba saiatu ginen ba hango unmen batzui ba ez e, gauza txiki txiki xume batzuk baina bueno beraie bizie, pixka bat e, aldatu honeako, ez? Eta hortik hasi nitzen. Hortik hasi nitzen eta gero ba, egunero egunero dendaneonik egunero jendeki nitzain dez, ba, konturatzen gea ba, zenbat eropa daukeun, zenbat toial. Eh un mekastit jendie txikitxo gelditzen zaizkir gauzak, eta oialonak balin badi, eta ondo eginek ba, askotan berri-berri gelditzen die. Eta bueno, hortik sortu zitzaidan ideiatxo bat, eta izan zen, ba hori, ba, umezurzteketan dauden umei. Arropa hola, biali partez, ba, guk arropa soltatu, eta tela puxketatan bidali beraiei, beraiek taierrak egin ditzaten, eta sormen landu eta Jolas bat, jolas bat eta jolasaren marruan ba, ikus dezaten almenak dituztela es, aldute laserbait egin. Basura baten bukatu partez, erropa horrek ba, zerbait aprovezkoa itzeko asmotan sortu zen proiektu txoba da. Bai. Eh, tartean tartean bisitan Joan izan zara edo joaten zara? Bai. Eh, un naguela, naiz jo nire ama nahiz ta denbora gutxekin da nabil, baina bai. Eta zei ikusten da? Ze ikusten dan. E, proiektu horrek asiran buruan zituen elburuak e, betetzen direla, eta nola gainera, ez da? Eske... Hau da, e, umioiek, euren burua, gai ikusita zerbait egiteko, eta euren burua, e, euren eskuek sortutakoarekin jazteko gai direnen, ba, euskia, derra da? Ba, da? Jo, ba, esango izute, askotan sentitxu naiz dela, e, pff, Baskak abat. <laughs> Ikusi ta hain txikik izanik eta e, ezerrez ez batekin ze sortzeko gai dienez. Puf, eta ze poz hartzen duen oial zati bat eskutan duela, ze gutxikin posten dien, ba sentitzen zea pixkate, konturatzen zea zure barruko utzak zein jaundik dienez. Ta beraiek dien, ze hundik diren semeak ustei zuen. Eta, jo, ba, oise, ikutxuta, ikutxuta gelitzen zea, ikutxuta. Ze distantzi gutxein, ze bizitza ezberdina, ba, etxe baten gure gurasokin jaiogean umek, edo ba, guraso gabe beraien bizimodua aurre ateratzen nahi dien ume horiek ez, ba, ikutxuta zaitu. Itsegidazu otsailaz, otsailaz Itse su Ah, bai. Zer dator? Bueno, ba, Migdala Barrun, mm, proiektu ezberdin asko daude eta proiektu hitako bada Bizijantzi proiektua. Bizijantzi da, bueno, ba guk lana egiten dugu enpresa ezberdinentzako diseinatzen, e, gure beste eroentzako ere bai. Eta gero baita ere, ba, klaro, emezortzi urte hauetan ezagutzen dituzu beste diseinatzaile batzuk, beste enpresa batzuk. Eta egiesan, e, m, ikusten deu, ba, gelditzen diela erropa asko eta asko diseinatzaiek egiten ditugun lehenengo kolekzioiek, bakizu gero erabiltzen diela dendetan eta erakusteko basalmentarako ez da, E, kolezioen elitzen die berri-berri, askotan prenda pila bat eztie fabrikatzeare iristen, e, batez ere ba, gutxi saldu dielako, askotan erropa hoi ez da gutxi saldu, e, ez da lako gustatu, baizik eta krisia sartu zenetik tendetako jendea, Eta atrebitzen gauza ezberrinak erostea, erosten da askoz gutxigo, erosten da ziur ziur ziur zauden asalduko dezula. Orduan prenda maitasunez egindako prenda espezial pila bat gelditu die pertsatan chintselik. Zuk esan duzu bezela lenaudantza ingabe ez. Eta bueno ba bizijantzi proiektua da eropa horri bizia ematea erropa pila bat eh lortu dugu diseinatzaile ezberrinena, marka ezberrinena eta ilusio hondez eh otsaien 15, eta 17 igartzan eh erakutsiko da erropa hori eta salduko da e, izugarrizko erropa ona, izugarrizko prezio merkeetan, baino bizi bat emateko, ba be da, danontzakondo eh? alde batetik erropa horri bizi bat eman Eta beste alde batetik, ba, erropa gustatzen zaion pertsona horri, prezio hon batean erropa berezi bat. Oizen da. Eta gero horren barrun, aia saiatzen, e, ikusita igartza daukeula hauegiteko, ba, ilusioa ondia egiten digu, hor e, gure lana erakustea, esposizio txiki baxarri bardegu gukik iten ditugun lana na, Umeo hile lotuta itzailean den umeo hile lotuta pizkat eh taller bat jarriko deu igartzara hurbiltzen dien umeo hiek sormena landu dezaten eh oialekin tabernatxoa jarriko deu kutixikin etortzen danak sarrera doa izango do e, opariak izango die eta bueno ba pizkat gu ezautzeko bide bat eta guk jendea ezautzeko beste bide bat E, igartza bezalako leku zoragarri baten. Hori da na otsailaren 15-16-17 asteburu betean. Ostirala larunbatean igandea goizteko 10 ordubieta, eta arratsaldeko 4etatik 8terdieta. Uh -huh. e, gonbideitzazu. Entzuten dauenak baten batek izango da, baino ni hau, edo ni hemen, edo ni hortara. Ah, oh, mundu guztientzako <laughs> da leku e. Eh? Eta kuriosiade puntu baduna, etor da dira, gu ezagutzen gaitzuna askoia badatoste, <risa> eta etorri ditzela, noski, gu pozik denak, inbitatuta. <risa> e, Kampoko jende ere gombi datu, izango pentsatu da horreipatzen zentzunez, diseinatzaie bai. e, ez berdinen e, lanak bilduko direla, e, gombita ere zabaltzen da kanpora. Bai, diseinatzaie batzuk horribiliko die, bai, bai, bai, etortzeko die, e, bai, bai, bai. Lena congetori Io tuo Io tuo Io Essaida suo Oroi tarazten zidana Otsa earen amagostean, amazien eta amazazpian aukera polita igartzan Pertsetan zintzili geldititako jantzi eder askori Bizia berriro emateko aukera ederra jarri ditzagun Tantzan Maialen, nik zinguratuta irudikatzen zintxudan, eta horregatik esanen zun. ekarri zuk nahi dezun arrazoiaren gatik. Inguruan dituzun oial horietatik e, aukeratu ezazu. Zatitzoren bat, <laughs> eta, eta ekarri pixkan dere jakin mina asetzera. Neure burarri galtzen eta zekarriko du ba. Oze erakutsi naiko dit edo, oze zergatik aukeratu aukera duen hori. Erakutsiko diazu zekarri dezun? Bai. Eta, gabe, oh. eta kontatuko diegu entzulei <risa> zer den e, hori da irratiaren magia ez da bioak ikusten ari garela erakusten didazun hori baina entzuleak ez duela ikusten e, ikusara zei diezai egun, ea ikustera irizten den Venga. zer da gormaiaren gainean pasetazko krep bada krepa e, urdin oso, oso oso biziko kolorea duena, Eta bi alde ditu, bat e, brilluri gabea eta bestea brillu duna. Hoia lau era, e, erabildezak segun eta jantzi behar dunak ze, ze guztu duen, brilualdea aldea edo eza. Eta nik ez nekin zergatik eskatzen ziaztuna oirati, eta guztiz gust, ia beti bezala nire sentimentuei utzi diet juten, eta hoia lau ekarri dut, Nere bizitzan soineko bat dago pixkate klabea dana ez? Eta da nere ama ezkondu zaneko bere, bere soñokoa. Txiki txikitatik nahi izan dute soineko horren barruan sartu, eta ezinezkoa zinezkoa izan da, norbait utzi baizion, ez da goberatzen zeni eta ez dakik gondun daun. Eta oiala da oso, oso oso antzekoa bere, bere soñoko ona. Eta be daba, hola xe, aukeratu dut. Gaur zehantziko dugu, ordu bete ordubete luzez gara solasean, e, oraintxe sentitzen dezunaren arabera, zehantziko dugu, oialpuxka. Brilloaren, hau da, brilloa barrura edo, <laughs> brillo horik ez duena barrura edo, zer erakutxiko dugu, zer jarriko Ner, dugu. Nere guztua, beti izaten da, brilloa barrura. Bai. Lenda bizikoan ikustean nerea zinen ni zurea naizen bezala oraina geroa eraman azazu betikoz, antilla bere honekin zu mailen abar anaia zura txe toki berean eserita egondakoa dela. Gitarra hartuta e, garraxi batean garxi zentzuriiko nihenean e, <laughs> garraxi ederrak egiten ditsuelko abarrek ez oso, oso politak oso ederki kantatzen dola oso eder kantatzen doko. Eskerrik asko. E, Hortxe bertan egondakoa da. Base ondo. Zein da, abar? Ni bere atzetik. <laughs> Zein da nire anaie? Eh? gure etxeko espiritu librea asko asko maieten pertsona beste sortzaile handi ja, bat. Bai netzaako gai Astu ez da zure zaitearen bilnato. Eta antillan da, antillari ari zaioek antuan, e, berake izugarri maite duen e, antilla hori pentsatzen dute, gainerako ketxan ere e, izugarri maite zenutela eta maite dezuela. Bai, bai, <coughs> ban ikustet e, abesti hau abarrek sortu zola islada badala, denok degun norbait gure bizitzan asko maitea izan du deuna eta ja gure ondoan ez dauna, ez? eta netzako antila da bizia izan duen abere bat, e, eta nire anaia eta ni asko asko lotu gaituen e, norbait. Eta abesti hau ba, nire nahiko berezia da, badakitelako nire anaiek zen momentutan sortua den, eta Pentsatzen detelako ulertzen detela zein dan bere sentimentua. Ez berrintasun nadau, e, beak sentimentu hori e, kanpora dezakela bestien bidez, eta nik ba, entzun besterik ez. Baina bai, e, barrua mugitzen ditabesti honek. Bila astu Aztu ez datim Zure izaitearen Bila nator Bueno, gaur kantu bukatuko dugu e, saioa, baina hurretik maialen txikitxo bat jarri nahi dizut Eh, hor nunbait ere irakurri dizut, elkarrizketa eh, batean galdetzen zi zutenean Goierriko txokoren bat edo mendiren bat edo zukerant zuten zenion, "Txindoki beti txindoki", esan go du bazaldi batek. Eh, goierriko edo zein txokotatik begiratzen saiola ere beti txindoki. Eingo dio soinekoa? Nola jantzeko luke? Ai, txindok. txindoki. Bai txindoki. Ze jantzi, ze so, so zer harriko dibu gainetik. Ba txuria, soineko txuri luze bat. E, bai, garbitasuna txuritasuna txindoki gizu harri guztatzeiten lurrekin eta igual horretxegatik Esalen arte... Maialengo za bat izan da. Plazer bat izan da. Netsa tondigoa. <laughs> Usted inez elkarrizketaik nire gustoko naga urkoa. Esateke gelitu dan zerbait, esan nahiko zenuken zerbait. Hortxe, e, migdalatendaren atzea urretan atzera gora, bera, ibiltzen direne pertsona oiei, esan nahiko zen niekena. Eskerrik asko. Eta gusten dute ezagutzen nauten abakitela ortsen haula, nerekin konta ezaketela eta nertzako da plazerrika ondina, guk beiraiekin kontatu alizatea. Eskerrik asko ondibat. Eskerrik asko zuri, segi behonde izula egiten dezun lan agatik, egiten dezun segi sortzen, segi sonak ingurua jazten, kanpotik, barrutik e, eraikitzen lan horretan, Anistasunari balioa ematen eta eta gaur transmititutarako utxizki guzune e, emozio sentimendu balore hoiei, argi egiten. Segi mailen lan horretan eta arrakastatsoa izan da dira hotsaaren hamabostaase mazazpiko, Asteburua, jakin mina duen oro hurbildu daia bat baino gehiago harrituko delako eta gustora itzuliko delako etzera, jantzita seguru gorputsez eta buruz. Eta emozioz, eta sentimenduz. <risa> Kontatuko izute dira ti. Eskerrik asko gure txikitasunari honditasuna hau emateagatik. Besarkada bat. Berdin. <risa> Itxas mendik, goztietarik, berriz elkarrekin, izango garen eternidade guztia. Eta zorion zule dator naster arte. Dator nastean gehiago biti izan zorion Bagoaz, eh? Bagoaz, antilla zaldi zuriaren gainean, abarrekin kantuan. Borlegiaren gai Muxipoto loganata, torna esterarte, hai jo. Esa rial, belar berria emanaz bizia Belarberriak emanaz biziak